Trenul de noapte. Pista 4. Adolescent. Îl jena gulerul cămășii. Ar fi vrut să-și desfacă puțin fără să se observe nodul de la cravată, dar probabil îl ar fi aranjat la loc. Nici nu era cravata lui, era a unchiului Ghiță. Noroc că, din câte înțelese, se potrivea la costum. Costumul îl făcuseră anul trecut de Paști și îi rămăsese cam mic, la mâneci mai ales. Îl purtase doar atunci de sărbători, apoi la nunta Mătus și Tatiana și când l-au așteptat pe unchiul Ghiță la aeroport. Nu-i plăcea în costum. Trebuia să nu se păteze și să nu-și strice dunga de la pantaloni. În plus, când era în costum, trebuia mereu să zâmbească drăguț. Întinse mâna și învârti nivela să deschidă geamul. Stai frumos," zise mama din față, de lângă unchiul Ghiță, fără să se întoarcă. E curent." Se opri surprins. Cum îl văzuse?" Apoi zări în oglinda retrovizoare din centrul parbrizului ochii ei plânși, urmărindul ce face. Închise geamul. Beata mama. Plânsese mult, toată noaptea, mai mult decât tata. Tata era mai bărbat. Și pe când începu să-i se facă milă de mama, unchiul ghiță frână brusc cauciucurile țiuiră și trebuie să se sprijine cu palmele de scaunul din față. Firar al dracului, zise unchiul ghiță. Ghiță, zise mama, măcar acum încearcă și tu să te controlezi. Păi n-ai văzut, zise unchiul ghiță. Voi ai să intru în el? Condu mai atent, zise mama. Bine, dragă, altădată vă las pe voi, zise unchiul ghiță și claxonă. Bivolul se feria alene aproape atingându-se de mașină. E bivolul lui ferii, zise el. Ar fi vrut să deschidă geamul și să-l atingă. E bivoliță, zise tata, din dreapta lui. Uite ce ugerare. are! N-ai și tu altceva mai bun de vorbit, zise mama și de data asta întoarse capul și el știu că tata se face mic în colțul lui. Tata se temea când mama se uita urât. Și el se temea, dar parcă mai tare se temea tata. Și câteodată lui se făcea frică numai pentru că vedea ce tare se temea tata când mai greșea cu ceva și mama strângea din buze și se uita urât. Unchiul ghiță de mară se apropiau de pod. Lângă pod era scaldătoarea. Probabil că deja l-așteptau până își aranjase mama în fundul sacoșei ca să nu se observe rochea neagră și baticul, până îl îmbrăcaseră pe el, până au găsit loc în portbagaj printre pungile cu orez, pentru lumânările lungi trecuse ceva timp. Să nu uite să ia chibriturile. Puse palmele pe bancheta moale și se săltă pe vârfurile picioarelor să fie la înălțimea geamului. Trecură repede pe pod, dar el tot mai apucă să-i vadă, cosmin băiatul popii și ferii care se pregătea să sară de pe salcie. Și el putea sări de pe salcie. Numai el și ferii săreau de acolo. Sărise și Cosmin odată, dar se răsucise în aer și căzuse ca un bolovan, lovindu-se cu burta de apă. Acum ferii o să o încaseze de la bunicul său, dacă nu observă la timp că i-a ieșit bivolul la șosea, adică bivolița. S-ar putea să o încaseze și Cosmin, dacă află popa că s-a juca cu ferii. Unchiul ghiță încetini și viră mașina pe podețul din fața porții. Doamne, doamne, suspină mama uitându-se în curte. Privi și el și-o văzut pe baba gârda, coborând treptele casei și apoi pe zăpăcita de ancuță alergând spre ei dinspre fântână. Pe ea o adusese unchiul ghiță în sat dimineața. Tata ieși din mașină și desfăcu porțile. Intrară cu mașina în curte. Tata îi deschide portiera și el se dădu jos. Văzu că undița nu mai e lângă intrare și că treptele sunt măturate și stropite cu apă. Apoi se trezi cu Ancuța în față. Avea ochii măriți ca atunci când erau mai mici și voia să-l sperie cu povești. Mare bunicul șopti tâmpita, parcă el nu știa. Unde mi-e undiță, zise el rece. Am dus-o în șură, răspunse ea tot în șoaptă. El îi aruncă o privire disprețuitoare și porni după tata spre casă. mama îi spuse însă ceva unchiului Ghiță și acesta se întoarse spre ei. Copii, mergeți voi și vă jucați. Ancuța, El pe Claudiu și arată-i bicicleta." Eu nu vreau să mă joc," răspunse el bosunflat. Să-i comande Ancuței, nu lui. E tatăl ei, nu al lui." Claudiu, lasă-o brăznicia, zise mama. Navești ce căuta acum în casă. Pot să mă joc în costum? întrebă el perfid. Mama șovăi un moment. Pot să te joci, dar asta nu înseamnă că poți să te murdărești. El se răsuci pe călcâie și se îndreptă spre șură. Simți că ancuța îl urmează. Tâmpita, i or fi cumpărat și bicicletă. Se opri. tu ce vrei, zise el. Unde te duci? Treaba mea ce te interesează? Nu vrei să-ți bicicleta? Ce bicicletă? Bicicleta mea. Mi-a cumpărat-o tata. Tu nici nu știi să te dai cu ea," zise el. O să învăț. Dacă vrei, ce o dau și ție." Nu vreau," răspunse el și intră în șură. Știa acum ce o să facă. Merse hotărât spre grămada de scânduri de lângă peretele grajdului, uitându-se doar o clipă cu coada ochiului după bicicletă. O zări strălucitoare, rezemată în stânga de butoiul cu varză. Se urcă pe scânduri, apoi își propti piciorul drept pe oblonul ferestrei dinspre grajd, cu mâinile se prinse de bârna de deasupra a peretelui și frecându-se cu genunchiul de zid, se săltă pe pod. Se murdărise doar pe pantaloni și la mâneci. Se scutură de praful de var și privi triumfător la ancuța. Te spun mătușii și zise ea. ai decât," răspunse el. Nu m-am murdărit." Ea se răsuci și se duse la bicicletă. Mângâie caunul de piele cafenie, apoi sună lung din soneria de pe ghidon. Nu vii în curte să mă înveți?" Nu," răspunse el." Ea se mai jucă puțin cu soneria. Uite, aici are și chei." Normal," gândi el. De-aia e bicicletă." Ea se întoarse și se uită spre pod. Claudiu, vreau să mă și eu acolo." Vorbea ca și atunci când cerea de la tata smochine. Tata îi aducea. Urcă-te," zise el. Dar nu pot." Se bosunflase. Bosunflata. Eu cum am putut?" se miră el. Tu ești băiat." Aha." Nu ziceai tu că ești mai mare decât mine?" Sunt mai înaltă decât tine, atunci urcă-te," spuse el. Și lăsându-și genunchi în fân, se depărtă încet de marginea podului, în patru labe, ca un cercetaș. Cam pe la jumătatea drumului, unde fânul creștea într-o creastă până aproape de acoperiș, se opri și ridicând capul privi. Găina era acolo, în colțul ei. Mai avea puțin, să nu o deranjeze. Era găina sură, cea mai blândă, nu se speria niciodată, puteai chiar să o atingi cu mâna se întoarse pe spate, lărgindu-și lațul cravatei și urmărind cum se prind capetele țiglelor de scândurile orizontale ale acoperișului. O să ducă el bunicului oul și cu ocazia asta o să facă rost și de chibrituri, numai să-l lase să intre. Mama ar fi fost în stare să ia oul și să spună că ea l-a găsit, dar nu o să-i l-arate. O să spună că, ei, hey, o să spună el ceva ca să intre și să ia chibriturile. Și să ducă bunicului oul, pentru că numai el și bunicul știau unde oua sura. De când căzuse bolnav și nu se mai putea scula din pat, bunicul îl trimitea pe el după ouă în podul șurii. Uneori, dacă mama nu-l lăsa să vină în sat mai multe zile la rând, găsea mai multe ouă în cuib. Câte un ou pentru fiecare zi lipsă. Și chiar după ce va muri bunicul, el nu o să spună nimănui unde oua sura. Dar nu moare bunicul așa ușor. Mai erau încă mulți de murit în sat înaintea lui. Cum a zis și baba Gârda, care venea după lapte într-o seară când bunicul a întrebat-o. Ei, Gârda, ți-ai strâns bani de înmormântare? Dar de ce să-mi strâng? A zis baba Gârda. Când ne-a venit vremea, nu suntem noi același contingent? Noi urmăm acum, a zis bunicul. Ba nu noi, a zis baba Gârda, mai sunt. Ce vorbești, cine? S-a prefăcut bunicul că nu crede. Păi uite," a zis baba Gârda, Avram din capătul satului și Anton sunt mai mari ca noi cu trei ani și Simion clopotarul cu doi." Și-a mai înșirat baba încă vreo câțiva, toți mai bătrâni. La urmă a mai găsit și bunicul pe unul, pe Rezmiveș, bunicul lui Feri. Dar baba Gârda a zis că ea nu-l socotește pe ăsta oricât ar trăi, că e țigan. Bunicul a zis că și ce dacă e țigan, că e om de treabă, îl cunoaște de când au fost amândoi la Revoluție în Rusia. Și atunci el știa că bunicul iară va povesti ca în fiecare seară când venea Baba Gârda după lapte cum a fost în Rusia și iară Baba Gârda se va minuna de ce se află acolo. Baba Gârda nu știa carte, nu ieșise niciodată mai mult de 10 km din sat și nici nu văzuse tren în viața ei. Denumărat număra până la 10 și se oprea. Bunicul se distra tare și îl distra și pe el pentru că făcea ce făcea și tot la cât de mare e Rusia ajungea. Cât de mare, zicea Baba Gârda. Gata, înspăimântată de ce urma să Oh, O, lasă-mă, că nici nu-ți pot spune," făcea bunicul. Știi cât i de mare, cât te -ai duce de aici până la bufet și ai venit înapoi și iară te duce și ai veni și ai tot umbla așa până ai muri și tot nu i-ai da Rusiei de capăt." Baba Gârda ducea mâna la gură auzind așa minunăție, dar bunicul nu terminase. Și știi tu câte trenuri sunt acolo? Câte îngâna Baba Gârda." Bunicul căuta un lemn aprins în sobă, îl scotea, își aprindea țigara și se uita la baba gârda. Degeaba îți spun că nu mă crezi, zicea el. Ba te cred, zicea ea cu sufletul la gură. Câte? Bunicul arunca lemnul înapoi pe jeratic și zicea tare, unșpe. Vai de mine, dar unde în cap atâtea? Se speria baba gârda și bunicul ridica din numeri, adică nici el nu știa, asta era situația, apoi începea să râdă. El se gândise că baba gârda nu putea fi chiar așa proastă să-l creadă pe bunicul de fiecare dată cu cele uși pe trenuri din Rusia, mai ales că l vedea că râde. Poate că ea nu-l credea și nu mai se făcea că l crede ca să-l vadă bucurându-se. Pentru că bunicul era frumos când se bucura. Și baba gârda zicea: Frumos ești tu când râzi imioane nimeni nu râde ca tine. Și îi se umezeau ochii. Și atunci bunicul nu mai râdea așa tare, și baba gârda se scula și lua canta de lapte și întă și ieșea și se ducea la căsuța ei. Nu moare bunicul așa ușor, degeaba se temeau unchiul Ghiță și mama. Se temeau și ei că dacă moare bunicul n-o să mai aibă cine le crește porc. Că unchiul Ghiță nici lăturile n-a vrut să le ducă în ziua când a căzut bunicul la pat. A venit baba Gârda și l-a dus și tot ea le ducea de atunci. Biata baba Gârda. Pentru ea a mâncat și bătaie, singura bătaie pe care i-a tras-o bunicul vreodată cu curea l-a dusă prin sat, dar nu lua mult. Ghearna nu prea mergea pe acolo, nici la colindat, că baba nu-și făcea pom ca toți oamenii. Rupea numai câte o ramură de prun și punea vată pe crenguțe și bucățele de staniol să simtă și ea că-i sărbătoare. Și la un Crăciun i-a adus bunicul și ei un brad mare și a spus să-și facă pom, că numai Sfântul știe dacă va mai apuca ea alt Crăciun. Și seara i-a îmbrăcat bunicul frumos și pe el și pe Ancuța, L-au așteptat pe Cosmin și le-a spus bunicul să meargă să înceapă colindatul la Baba Gârda, s-o colinde frumos cu o veste minunată și apoi să vină spre casă. Pe drum s-au întâlnit cu Feric, care avea ceata lui de puradei, dar când a auzit unde se duc și-a lăsat ceata și a zis că vine cu ei. Și pe drum le-a povestit Feric că a văzut o dimineață pe Baba Gârda la cooperativă cum și-a cumpărat vreo șase bomboane de pom și atunci s-a gândit el ce va face Baba numai cu atâtea bomboane la așa pom mare. Și după amiaza, a pândit-o pe fereastră și a văzut-o că scotea dintr-o cutie foițe de staniol colorate și le umplea cu mămăligă. Le tot moșmondea până semănau cu cele adevărate și le lega sus în vârful pomului. Și le-a mai spus feric că toată jumătatea de sus a pomului e cu bomboane de mămăligă. Numai jos unde ajungi cu mâna sunt bomboane de la cooperativă. Ei au râs și de-abia au așteptat să ajungă. Și-au ajuns și-au cântat tare o ceveste minunată și baba gârdă a ieșit bucuroasă și i-a poftit să intre și a pus pe scaune și le-a dat mere și nuci și trei bucăți de halva, că nu se așteptase să vină și ferii. I-a întrebat ce colindă mai știu și ei au zis că nu mai știu și atunci a început să cânte singură o colindă cu niște păstori și ei se tot uitau să vadă care sunt bomboanele cu mamăligă. Și imediat l-au văzut, că n-aveau moichile așa drepte și când baba a terminat colinda, el, care era mai curajos, a cerut o bomboană de pe pom. Cum să nu, domnișorul Claudiu? A sărit baba și a vrut să-i dea una de pe crengile de jos. Le legărda, a zis el. Dă-mi-o pe cea de acolo și a arătat una mai de sus. Lasă, domnișor, că asta e mai bună, a zis baba și a rupt iute bomboana și a desăcut foița și era corectă de zahăr. Dar el n-a vrut să o ia. Și-o tot arăta pe aia și Cosmina abia se putea ține de râs și baba a zis că nu ajunge până acolo și atunci el s-a urcat pe scaun, a luat bombana și a desfăcut staniolul. Când au văzut liga, au început să râdă toți patru Cosmini mai tare, Da, s-au speriat că babei îi dăduseră lacrimile, îi tremura bărbia și nu zicea nimic. Au plecat și el a aruncat bombana aceea într-un șanț. Acasă, tâmpita de ancuța aia, a povestit bunicului și bunicul odată s-a înnegrit la față, l-a apucat de mână, l-a dus în șură și a început să-l bată cu cureaua. Dar ce-am făcut?" a urlat el. Râstul de gârda, mucosule!" a strigat bunicul. De ea, mă!" Da dumneata nu râzi!" a suspinat el. Cu Rusia, nu râzi!" Bunicul n-a mai dat și a suflat nasul într-o parte și a băgat cureaua în pantaloni. L-a lăsat acolo în șură plângând și s-a dus în casă. Ancuța n-a pățit nimic, parcă ea nu râsese. Deodată, în spatele lui, Sura a început să cotcodăcească. El se sculă și trecu peste creasta fânului. Pui, pui, pui, făcu blând, cum făcea și baba gărda când chema găinile la grăunțe, dar Sura se feri bătut din aripi și apoi o auzi zburând jos în șură și ieșind cotcodăcind ca proasta în curte. Mare scofa l a făcut și ea un nou. ba nu, uite că erau trei. Înseamnă că lipsise trei zile din sat. Un ou era cald, celelalte două mai reci. Le luă cu grijă, sui apoi creasta fânului și se lăsă să lunece până în colțul dinspre curtea la acoperișului, unde o țiglă spartă fusese înlocuită cu o bucată de sticlă. Se aplecă și privi. În curte nu era decât Ancuța care plimba bicicleta de colo-colo, fără să îndrăznească să pună piciorul pe pedală. Zâmbi. mai femeie să nu fii, își aminti el cum spusese mama atunci când într-un genunchi trebuise să adune de pe parchet murăturile din vorcanul scăpat de tata. Tata n-a zis nimic, dar când mama s-a întins după un castravete rostogolit sub dormeză, i-a tras lui cu ochiul că adică, lasă-le pe ele să vorbească, noi bărbații avem alte treburi, nu trebuie să ne vărăm sub dormeză după castraveți. Femeile aveau munci mai mici, erau mai neajutorate, ca ancuța care nu se putea urca pe bicicletă fără sprijin. Ei nu i-ar fi putut veni în minte, oricât face pe deșteapta ideea cu aurul, deși fusese și ea de față când bunicul le-a povestit despre mina unde a lucrat după ce în primul război căzuse prizonier la ruș, și apoi despre mina de aici unde a lucrat după ce s-a întors. Aurul e un lucru viu, a zis atunci bunicul, trebuie numai să-l trezești, să-l scoți din piatră, din apă de unde se ascunde. El a întrebat cum să-l scoți și bunicul le-a spus că turcii și tătarii când voiau să scoată aurul cu care erau poleiți pereții mănăstirilor dădeau foc și aurul se mișca, se scurgea pe ziduri și păgânii îl adunau, săreau pe cai și țuști cu el în stepă la nevestele și copilașilor. Pentru că orice lucru viu se mișcă, se feriște din calea focului, căldoare focul, a zis bunicul și a luat o floare de pe masă, o gherghină, că era duminică dimineața și bunicul ducea flor la biserică, a aprins un chibrit și l-a apropiat de petale. Imediat câteva petale s-au negrit și s-au strâns. Și el a simțit cum o doare pe floare focul, dar nu i-a zis bunicului să stingă chibritul, că parcă îi și plăcea să vadă cum se trag petalele de flacără și n-au unde să fugă. Dar în valea de aici nu este aur?" a întrebat el, aducându-și aminte că văzuse un film unde niște oameni căutau aur în pietrele dintr-un râu. Oho!" a făcut bunicul. Cum să nu fie că doar apa asta de la mine vine? Dar nu-l știm noi scoate!" Puse un ou în buzunarul stâng al hainei, pe celelalte două în dreptul și pășii spre marginea podului. Se lăsă încet de-a lungul peretelui, ținându-se cu mâna de bârna din margine, până găsi cu vârful picioarelor oblonul dinspre grajd. Își desprinse mâinile și sări de pe oblon pe stiva de scânduri și de acolo jos în șură. Pipăi ouăle. Rămaseseră întregi. Claudiu, hai te rog, ține-mă puțin," zise Ancuța, când îl văzuieșind în curte el trecu pe lângă ea fără să o bage în seamă, uitându-se doar cu coada ochiului spre bicicletă. Sputnic! Bună bicicletă! Dar dacă nu știi să te dai...?" Urcă treptele și intră încet în tindă. Mirosea varză de la butoiul pe care tata și unchiul ghiță îl adusesc la aici, din pivniță, că bunicul nu mai putea coborâ în ultimul timp acolo. Îi plăcea bunicului moarea de varză. Îl ruga pe el sau pe baba gârda să-i aducă moare într-o cană mare iar dacă rămânea singur, se scula din pat, își punea tălpile în papucit de pus la duș de unchiul ghiță din Libia și ieșea după un timp la butoi. Vreau să intre din tintă în camera dinspre grădină, dar ușa se deschise și apărut mama. Ce vrei? Să duc bunicului ouăle." Unde le ai găsit?" După șură, lângă gunoi," minți el. Uite cum te-ai murdărit," zise mama și îl scutură pe umăr, apoi îi strânse nodul la cravată. Nu poți și tu să stai liniștit ca alți copii?" Te-ai vărât în gunoaiele alea." Care copii vreau el să întrebe? Dar își dădu seama că dacă devine obraznic, nu o să-l mai lase să intre în cameră. Vreau să-i dau bunicului ouăle. Nu se poate acum, Claudiu. Bunicul doarme." Nu doarme," zise el. Bunicul nu dormea niciodată la prânz. Claudiu, te rog să nu fii obraznic. Nu ai ce căuta înăuntru." Bunicul s-a simțit puțin rău și acum doarme." El se gândi cu ciudă că se află numai la câțiva pași de cutia cu chibrituri de pestelaj. laj. Dar stau numai un pic, mă uit la el și după aceea plec. Dacă ți-am spus că nu se poate, de ce nu vrei să înțelegi?" zise mama mai cu blândețe. Lasă ouăle aici și o să îi le dai mai târziu." El stătea cu capul plecat și văzu o muscă învârtindu-se pe loc ca un titirez. Probabil mâncase din farfuria cu musca mor de pe masă. Atunci mă duc până la vale, nu fac baie, adăugă repede." Ce să faci la vale?" Mă joc cu Cosmin, l-am văzut la pod." De ce nu vă jucați aici?" zise mama. Aici nu vă puteți juca? Păi dacă doarme bunicul." Fă cu el. Mama tăcu un moment. Bine, du-te, dar dacă aud că ai intrat în apă sau te-ai juca cu țiganul ăla, nu știu ce să fac. Cât stai?" Puțin," răspunse el. Uimit că mama îl lăsa la vale în costum. Cât? O oră." Scoase ouăle din buzunare și le puse pe masă lângă muscamor. Într-o oră ești înapoi, zise mama. Da," răspunse el și ieși. I-a dat voie la vale în costum. Și altădată de-abia îl lăsa în trening. Înseamnă că se întâmpla ceva înăuntru. Poate chiar murea bunicul. Când mor oamenii mari copii, poate că nu trebuie să se uite. Se gândi dacă văzuse pe cineva murind. Văzuse la televizor, dar acolo oamenii mureau căzând pe spate, împușcați, sau în față, înjunghiați, țipau, gemeau, se zbăteau, făceau urât, nu văzuse niciodată un om murind liniștit. Poate nimeni nu murea liniștit. Poate și bunicul se gândea cine o să-i sape porumbul din grădină, cine o să-i culeagă via și roșiile, cine o să aibă grijă de vacă și porc. Că pe unchiul ghiță nu te poți bizui. Tata nu știe să sape, mama nu mai e țărancă, pe când erau mai mici și Ancuța nu -l depășise încă în înălțime, de câte ori bunicul pleca la cooperativă sau la câmp și ei rămâneau singuri în casă, el se juca de-a moartea. Ancuța se temea de moarte, nu de moartea ei, ci de-a lui, că ea nu știa muri. Numai el știa muri. Se lăsa pe o parte în pat, închidea ochii, deschidea gura și șoptea, Ancuța, mor, mor! La început ea râdea neîncrezătoare, dar când el se punea să respire din gât, cum făcea baba gârda, se speria și zicea, Hai, Claudiu, nu muri! Atunci el respira tot mai gros și Ancuței îi dădeau lacrimile și se urca și ea în pat și îl zgâlția și simțea genunchii cum îl apasă pe coaste. Hai, Claudiu, te rog, nu muri, că te spun bunicului! Și când o vedea printre gene că plânge de-a de se răsucea și gemea stins. dă un leu! Ancuța sărea din pat, își scotea de la gât cheița, Fugea la cupitrul mesei din bucătărie, unde o auzea cum descuie și scoate pușculița. Venea cu leul și îl dădea și el deschidea ochii și cobora ca un moșneac din pat, ținându-se de șale. Puneau leul în pușculița lui și socotea în gând cam de câte ori trebuie să mai moară ca să-și poată cumpăra lanseta. Numai că odată Ancuța l-a spus bunicului și bunicul a învățat-o să-l gâdile dacă el o mai sperie cu moartea. Și-a cumpărat până la urmă minciog că n-apucase să moară decât de 17 ori, plus 11 lei pe care i avea el în pușculița lui. În curtea, Ancuța reușise să-și treacă un picior peste apărătoarea lanțului și încerca pedala cu talpa. El se apropie de bicicletă. În două zile învăț, zise ea. El ridică nepăsător din numeri. Hai, ține-mă, ce dă ea. Te țin dacă mi-aduci chibriturile din casă. Chibrituri? De ce nu iei din mașină? întrebă ea. Pitul. Sigur că da unchiul ghiță fuma și avea o grămadă de cutii în bord. Trebuia să se gândească. Se repezi spre mașină, se cocoță pe banchetă și deschise bordul. Luă o cutie și-o zbughi spre poartă. Claudiu țipă ancuța brusc deșteptată. Despun spun la mătușa că fumezi. El se opri fulgerat de strigătul ei. Țipa extraordinar ca mama. se întoarse și scrâșni încet să nu se audă în casă. Nu fumez stâmpit Badaș Ba da, știu că fumezi, răspunse ea cu glasul cu care la sărbările de la școală era pusă să recite poezii despre eroi. Fumez cu feri. Nu fumez. aproape că scânci el, privind spre ușa de la intrare. Atunci de ce ai luat chibriturile? Cu glasul ăsta o înscriseseră și în corul copiilor din oraș toți mototolii care nu se jucau după amiaza și mergeau la repetiții. Ea cânta la microfon solo. Somnoroase păsărele. Dacă ar auzi-o, N-ar una în cuib. Vrem să aprindem depozitul de fân, minți el fulgerător. Ancuța holbă ochi. Fânul de la ceape? Da, zise el privind o țintă, îi dăm foc. Vin și eu, șopti Nu poți să te iau că ne spui. Dacă mă ei, nu vă spun. Îți dau și bicicleta să mergi tu cu ea. El șovăi o clipă, apoi spuse. Adă-mi coace. Ancuța veni împleticită spre poartă, împingând din greu de ghidon. El luă bicicleta și ieși la șosea. Se urcă în șa, început să pedaleze atât cât ancuța să se poată ține în fugă lângă roata din spate. Claudiu gâfâia după ce trecură de cooperativă. De ce vreți să aprindeți fânul? Nu răspunse. Privea în față spre pod. Chiar credea proasta că el și ferii vor să dea foc fânului. L-a crezut și pe taicăsu când i-a povestit cum a vânat lei în Africa. Mințea și unchiul ghiță ăsta... Stătuse doi ani în Libia, dar la cât mințea putea să stea și acasă. Claudiu, poți să și fumeză, știi că nu te spun. Mergi mai încet. Eu nu fumez, răspunse el uitându-se peste omăr. Ferii fumează. Dar Cosmin nu fumează? Nu, răspunse el. Ar fi fost în stare să-l și pe Cosmin, la tanti preoteasa. Mamă, ce -ar mai încasa o grasu. L-ar bate cu aia, cu cădelnița. Numai ferii fumează, adăugă. Pe ferii poate să-l la ei toți fumează. Feria bătaie când nu găsește mucuri destule pentru bunicul său. cetini. Înainte, albă în soarele miezi, se vedea podul și dincolo de pod, pe malul dinspre deal, se lungeau drepte și înalte șirele de fân ale colectivei. Are ieșit ceva foc. Cu pompița aia roșie ce în punctul pe și la care odată, când au făcut exerciții, le-au hămat pe trulii calul împiedicat al paznicului, dar bietul trulii n-a putut clinti pompa din... Fieră raia ei, n-ai apucat să stingi nicio căpiță. Ferească Sfântul de-o scânteie. Lăudăm pe Isus, făcut are Ancuța. El se uită în dreapta și văzu pe prispa unei casei o babă care bolborosi ceva, dând respectuos din cap. Când venea în sat, Ancuța nu mai zicea să rumâna, ci saluta ca țăranii, cu lăudăm pe Isus. Iar ei răspundeau în veceamin. amin. Ea voia să se vadă că nu mai e copil. Făcea pe deșteapta, pe domnișoara. Să zică țăranii, ce cu minte e fata domnului Ghiță? Leuda pe Isus, dar la biserică se plictisea la fel de tare ca el. Abia aștepta să zică tatăl lui Cosmin predica și s-o întindă afară. El nu vrea saluta, uita și apoi era și greu să fii mereu atent, să pândești de pe drum prin curți când apare vreun țăran ca să-l lauzi pe Isus. Țăranii mergeau mai rar pe șosea, aveau ei cărările lor.